наче вмоченими у кров дяді Освальда, як і руки Августа. Щоденник Галки 6 лютого 45 року, пізній вечір, ніч. Сніг, що випав в останній день минулого року, не розтанув. Навпаки, морози міцно спресували його. Та й небо за минулий місяць частенько ставало, мов решита з великими вічками, крізь які все сипався і сипався свіжий сніг, лягаючи в лісі товстим шаром, і наші натруджені ноги провалювались у ньому по коліна. Таких глибоких снігів у цьому приморському краю місцеві хлопці не пам'ятають. Оці сніги для нас, ті ж кайдани на ногах, треба замітати сліди. Скажімо, виходять розвідники з табору на Прусику чи на лісову дорогу, то всі ступали в один слід. Останні кілька отиснень замітали гілкою, як мітлою, і прикривали непомітно для ворожого ока мизом. Коли ж біля просіки ліс був густий, ми перебирались по стовборах, повалених буреломом ялин і беріз. Не забули й про стрибки з дороги у ліс з допомогою жердини. Останнім завжди йшов партизан, узутий у німецькі чоботи, з добитими на підошвах зв'язками. «Чоботи ви, мої чоботи!» Більшість хлопців ходили в драних чоботях, і мої кирзові, отримані в листопаді з великої землі, давно стоптались. Петя Тарас дав мені трофейні чоботи, та вони не витримали міцності в походах, і вже два тижні підошва відстала від передків, а передки порізав кригою і довелося їх обмотати шматком цупкої матерії закріпивши на нозі парашутною стропою. Зате про халяви нічого не скажеш поганого. Халяви хромові і блещать. А ще часто мені та і всім нашим вважається лазня у діда Балабки, натоплена особисто дідом, батьком нашого Григорія. То були райські хвилини перебування у тилу ворога, Митись у лазні під охороною двох кулеметів і кількох автоматів. А потім ми пили, хто звар, а хто дідове пиво. Було та минулось. Все навіть казати, а куди ділися, коли правда? Нас гризуть прокляті воші, мов би занесені до нас від німецьких солдатів. Ми всі миємось снігом до пояса, іноді гріємо воду і миємо ще й водою стоючи на снігу. Воду у нас нема. Але кляті паразити плодяться, неначе тяжких пасимістичних дум. І ми нищимо їх на спідніх сорочках вогнем, пропускаючи полум'я через комір сорочки як димар. Рідко траплялися дні коли ми харчувалися як слід. Більше жили надголодь. Однак нас не брала в полон ніяка простуда. Мабуть, є якийсь прихований резерв витримки у людини, і на нього настроєний мозок, як ній приймач на хвилю центру чи радіостанцію імені Коментерну. Уже з тиждень, як зовсім похмуро, лунав голос шкідника – який ділив одну поляницю або шмат сала чи ковбаси на п'ятнадцятьох, а той на тридцятьох. Тільки без розтрати. Харчі добувались тяжко, часом кров'ю. В останні три-чотири дні ми не зустрічали жителів Венспілса, які втекли на хутори. Вони розповідали про те, що біля причалів і на рейді від бомбардувань Велахотять судна, стягнуті сюди з усіх судноплавних європейських країн, окупованих німцями.